care curăță ca un al doilea bățel și retragerea de la relația cu oamenii, ca să învățăm lecția tăcerii. Dă-ne să ne bucurăm de convolvirea cu tine, când ne dai vederile cele minunate. Ele sunt semnul că suntem pe calea ta, că urcăm de adevărului care simțește. Se sunt semnul că vom moșteni viața veșnică încât să supătim liniștea ta ca lucrul cel mai folositor. Dă-ne să cunoaște în viața călugărească care este plânsă păcatelor. Iartă-ne despre sfiderea de sine, ca să scăpăm de cursele părării de sine și mulți de sână aduse de demnă a căpânii. Văruiește-ne la privegherii și rugăciunii, frângi inii, și cu celor smerite aduse de rugătina în Duh, și în adeverc.